Óra Ferenc, kuckó király Sokszor hallottam édesapámtól ezt a történetet, amit most el akarok beszélni. Aratás idején, szép, holdvilágos éjszakákon, kint a szérűn, egyéb se járta, csak a kuckó király története. Hosszú téli estéken, mikor bömbölve szaggatta a szél a házunk nem kellett nekem egyéb mese, csak a kockó király. Meg is tanultam, s most úgy adom, ahogy vettem. Se hozzá nem teszek, se el nem veszek belőle. Bizony, a szabadságharc idején még olyan kis legényke voltam én, hogy a mi tetszik boltos mindig a zsebébe akar dugni, mikor átszaladtam hozzá árpacukorért hanem azért akármilyen kicsi voltam, mégiscsak voltam ám én a kosutlajos katonája, úgy nézzetek rám. Nem is a félehányt vetett közember, hanem igazi arancsillagos generális. Édesapám szűcsmester volt, ő szabta az arancsillagot piros irhából. Aki csak épp kézláb ember volt a faluban, az mind elment honvédnak. Csak mink maradtunk otthon, apró gyerekek. Minket nem vittek el, akárhogy rimánkodtunk. Azt mondták, nem gyerekjáték a háború, s nem medvecukrot osztogatnak a csata téren. Hanem azért tudtunk mi magunkon segíteni. Összeálltam két-három jópajtásommal, s nyakunkba vettük a falut. Bezörgettünk minden ház kapuján, ahol magunk fajta gyerek lakott. Tópra legény, kosult Lajos azt izente, elfogyott a regimendje. Ki a gyepre, aki igaz magyar? Mire a falu végére értünk, akkor úgy megszaporodtunk, hogy kitelt volna belőlünk egy század. Én megtettem magamat generálisnak. S rendbe állítottam a sereget. Öröm volt nézni a sok lelkes katonát. Ha hát csak az akár, hogy ellenséget sehol se találtunk. Éppen ezen búslakottam, mikor egyszerre csak elejbe mugrik az egyik kapitányom. Generális úrnak alása jelentem, kaszapalkó palkó még hiányzik a seregből. Nosza, mindjárt rápattantam a nádparipámra, s harmad magammal elvágtattam kasza a palkóékhoz. Alacsony kis házacska volt az övéki, mégsem ütöttem a fejemet az ajtó pedig leseszálltam alóról. Szegény gyapjú nyírogató asszony volt a palkó édesanyja, most is ott szorgoskodott a küszöbön. Ilyetten tette le agyapjúnyíró ollót, ahogy becsörtöttünk nagy kényesen. – Mit akartok, gyerekeim? – Katonának való embert keresünk, néném asszony, Kassa Palkó nevezetű legényt. Kassa Palkó ott hevert a kemence mögött a kockóban egy rossz subában. Egy nagy ócska könyvbe volt beletemetkezve – Megrettemve ütötte föl belőle buksi fejét, ahogy meglátott bennünket. – Gyere, Palkó katonának! Kint táborozik a sereg a falu végén, csak éppen te hiányzol bék. Nem szeretem én az ilyen játékot, – mondta Palkó kedvetlenül. – Ha de nem játék az, hékás! Pokorra kergetjük a németet! Egyéb se kellett Palkónak. Befordult a falnak, behúzta fejét a subába, úgy dörmögött kibelőle. ki belőle. Aj, dehogy hogy megyek én oda? Gyönge vagyok én katonának. Jobban szeretem én itt a kuckóban olvasgatni a Toldi Miklós történetét. Nagyon mehetnék-e volt már a paripámnak, hát csak úgy futtába kiáltottam oda palkódak. – A szép álmokat, kuckó király! Jobb is, ha itthon maradsz a kuckóban, legalább nem csúfítod a seregemet. Világ életében mindig vézna gyerek volt ez a kasza palkó. Eszel lelke mindig a könyvön járt. Semmi pajkosságukban soha részt nem vett. Hanem most ugyan nem sokat búsultunk utána. Tudtunk mink hadakozni nála nélkül is. Fokardjainkkal úgy helybe hagytuk a fűzfabokrokat, Hogy némelyik tám még azóta se hajtott ki. A homokos partban pedig úgy megriasztottuk az ürgéket, Hogy még tám ma is szaladnak. Nincs az a német, amelyik olyan sebesen el tudná hordani az írháját. Abban az esztendőben nem esett jó semmi más játék csak a hanem abba bele nem mondtunk soha. Egyszer, ahogy fáradtan laktunk hazafele a nagy csata után, szembe találtuk a kuckó királyt. Egy zsák korpát cipelt hazafele a száraz balomból. Egész bele a vézna teste. Megriadt az Isten adta, ahogy meglátott bennünket, de bár nem menekülhetett előlünk sehova. Rávetettük magunkat, mint a vércsék a galamfiókára. Örültünk neki, hogy valahára igazi ellenségre találtunk. – Megállj, kuckó király! Tanuld meg, mi az a honvédvitészség! Szegény fiú ledobta a válláról a zsákot, és szomorúan mereztette ránk a nagy kék szemét. Soha se arattunk ennél könnyebb diadolt, meg sem mozdult a jámbor, míg csak hátban nem pufogtattuk valamedy mikor aztán kiadtuk a mérgünket, Akkor megtörülgette könnyes szemét A dolmánykája ujjával, Vállára kapta a zsákot, s csak a kapujokból mert visszaszólni. Várjatok csak, Majd megfizetek én még ezért nektek. Hanem bizony szegény kuckó király Nagyon sokáig az utcára sem mert kilépni. Mikor megint közénk vegyült, régen vége volt már akkor a honvéd Német lett az úr az országban. Bújdosott előle a szegény honvéd, ki merre látott. A mi falunkba is vetődött egy bújdosó honvéd tiszt. Hát ide ugyan jó helyre jött. Erről a nád rengeteg közé bújt kis faluról, nem sokat tudott a világ. Mind, ha csak eltemették volna, aki miközénk jött lakni. Hát éppen ezért választotta ezt a helyet ami tiszt urunk. Halára kereste az ellenség, de nálunk keresni, hogyan kinek jutott volna eszébe. Különösen, hogy a fényes tiszti ruháját fölcserélte szegény emberes gúnyával, s beállt halászlegénynek galambos ibre halászmester uramhoz. No, nem is tudta a hálót nála jobban megfeszíteni senki a halászlegények közt. De mesét se hallottunk még soha olyan szépet, mint amilyeneket ő mondott, ha esténként körülvettük a galambos portád. Hol sírtunk, hol ragyogott a szemünk, ahogy a honvédek csatáiról beszélt de senkinek a szeme nem ragyogott úgy, mint a kuckó királyé. Egy csúnya téli napon nagyon kemény munkájuk volt a halászoknak. Léket vágtak a tiszai ekén, hogy halászni lehessen a szabad vízben. Alig győztük hazavárni a tiszt urat a galambosék házához. Ott ácsorgott köztünk a kuckó király is. Majd megvette az Isten hidege, de azért váltig a kapuban leskedett. Jön-e már a mi mesemondónk? Jött is, de most nem volt neki, mesélhetnék je. Jaj, fiaim, baj van, bukott be a kapun. Ellenség jár a faluban. Megláttak az utcán, a nyomomban vannak. Alig volt ideje beosonni a kamra ajtón, már akkor ott volt az ellenség. Három tollas csákólyú, zord tekintetű német katona. No, úgy szétugrottunk mink, mint mezőn a varjak, ha követ hajítanak közéjük. Fútott, aki bírt, néhányan a sövény tövébe. Csak a kuckó király maradt ott az udvar közepén. Mocadni se bírt szegény ilyetében. Hely, kisfiú? kérdezték tőle a katonák. Nincs ebben a ti falutokban valami, pújtosó honvétiszt? De, de, de van, nyögte a kockó király. Ah, hol van? Mire van? kaptak a szón a katonák. Háromszor is megkérdezték, míg a kuckó király megbír bír szólalni. Túl, túl a, tiszán, a a bárkai majorban. Az egyik katona egy aranypénz szedett elő a tarsójából, azt a markába nyomta a gyereknek. – Na, nézd, ez a tiet, amiért ikaszat mondtál. Ha odafezetsz bennünket, akkor másikat is kapsz. – még félhétid rajta a bíróházát. A kockó király szégyenlősen lehajtotta a fejét. Várjanak, míg besötétedik. Akkor álmában lephetik meg, akit keresnek. Vá, egész okosan beszél a gyerek, mondta a katona a társainak. Aztán egyikük kiállt a kapu elé őrködni, Ketten pedig beszállásolták magukat a galamboség tiszta szobájába. Vitték magukkal a kuckó királyt is, hogy meg valahogy. Elsze se volt az a szegény fiúnak. Csak azért leselkedett ki az ablakon, hogy az öreg halászmestert megszólíthassa. – Imre bácsi, hol vágtak ma a hozzá? Morgott mérgesen az öreg halász. A makkosi töltés irányába, ha már bele akarsz hulladni. Kuckó király nem szólt többet. Lehorgasztotta a fejét, lefogta a szemét, s úgy tett, mintha aludna. Alig bírták fölrázni a katonák. Na, hey, fiú, szét összemekad! Indulhatunk már, akár harapni léhetne a sötétség! A három katona közrefogta a gyereket, úgy vágtak neki az éjszakádak. Hullott a hó sűrűn nagy pelyhekben, majd kiverte a szeme világát az embereknek. Mikor a Tiszapartjára értek, megszólalt a kockó király. Hát most már egymás mögé álljunk, jó távolast egymástól. Síkos a jég, ha elcsúszik is valamelyikünk, lenne ne háborúla másikot, a másikat, majd én megyek legelül. A tiszán éppen szembefogta a szél a kis csapatot. Olyan gorombán visszalökte őket, hogy alig bírtak tőle haladni. Néha kiszalajtottak egy-egy szitkot a katonák a szájukon. Egyszer aztán hátrafordult a kuckó király. Hát, most már bátrabban haladhatunk, mindjárt kint vagyunk a parton. Rögtön ott leszünk, ahova igyekszünk. Azzal szép, csendesen beleeresztette magát, Abba a légbe, amit aznap vágtak a halászok a tiszán. A jeges víz még csak nem is locsant, a fiú még csak el se magát. A három katona vakon lépett utána a vak éjszakában, oda veszett mind a három. Észre se vették, hova jutottak, mire összecsapott fejük fölött a víz. Az aranypénzt ott találták a halászok másnap reggel a lég szélén a jégre dobva. Az ellenség pénzét még a halálba se akarta magával vinni, kuckó király.